Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Lukáše. Ježíš vyháněl zlého ducha z němého člověka. Když zdý duch vyšel, něm promluvel. Zástupy žasly, ale někteří z nich řekli. Vyhání zlé duchy s pomocí Belzebuba, vládce zlých duchů. Jiní ho pokoušeli a žádali od něho znamení z nebe. On však znal jejich myšlenky a proto jim řekl. Každé království proti sobě rozdvojené spustne a dům na dům padne. Je-li tedy i satan v sobě rozdvojen, jak obstojí jeho království? Říkáte totiž, že vyháním zlé duchy s pomocí Belzebuba. Jestliže já vyháním zlé duchy s pomocí Belzebuba, s pomoci pomocí je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však výháním zlé duchy prstem božím, pak už k vám přišlo boží království. Dokud ozbrojený silák hlídá svůj dvůr, jeho majetek je v bezpečí. Přepadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu jeho zbraně, na které spoléhal, a jeho kořist rozdá. Kdo není se mnou, je proti mně. A kdo neschromažďuje se mnou, rozptiluje. Slyšeli jsme slovo Boží. Milovaní, kráčíme cestou, cestou pokání v této době postní. A dá se říci, že celý náš život, ten pozemský život, je cestou ke Kristu, kterého nejdříve poznáváme Věřím, že se rozhodneme pak za ním jít a pak kráčíme s ním cestou života. A na té cestě zjišťujeme sami, na co Ježíš všechno poukazuje v našem životě, co je potřeba ještě změnit, přetvořit. A o to více v této době posní. Každý den, jako kdyby nás pán upozorňuje na něco konkrétního v dnešním evangeliu, dá se říci, které nám nabízí církev, tak se můžeme zamýšlet nad spousty moudrými a důležitými věcmi, ale já jsem si vybral jednu jedinou. Kdo není se mnou, je proti mně. Jak si cítíme a vnímáme, že v dnešní době a ve společnosti, jak v rodinách, v práci nebo jenom sousedské vztahy, cokoliv. Všechno je jaksi narušeno. Ne, neříkám, že to nebylo nikdy víc, nebo někdy je to víc, někdy méně. Ne, je to všechno narušeno už od počátku, protože hřích a zlo se touží vmísit do toho všeho, čím žijeme. Ale jak si cítíme a vnímáme, že bez Krista je to těžké. Těžké zvládnout cokoliv. A zvláště když toužíme naplňovat jeho zákon nebo zachovávat jej po všechny dny svého života. A tak cítíme, že bez Krista dovedeme i my všichni, jeden druhému, ublížit. Bez Krista dovedeme pomlouvat, bez Krista dovedeme soudit, bez Krista dovedeme sejít se správné cesty na tu špatnou, bez Krista. A proto nebojme se i dnes opět vyslovit v srdci tu touhu: Pane, chci kráčet s tebou, protože když nejsem s tebou, jsem proti tobě, jak to on sám dnes říká. Kráčet s ním to znamená často, ne že často, denodenně zkoumat svůj život, jestli. Je přítomen Kristus v mém životě? Jestli to jeho učení se snažím uvádět do svého každodenního života? A možná denodenně budeme nalézat ještě spoustu, spoustu věcí, ve kterých selháváme, nebo dokonce se otáčíme zády vůči Kristu. A co s tím? Opět, kdo není se mnou, je proti mně, říká Ježíš. Možná my nemáme sílu kráčet s ním. Ale řekněme mu to. Nebojme se mu to říci, pane, já chci, ale nedovedu to. Nemám sílu, možná už jsem si na něco zvykl a je těžké se vrátit k tobě, když chci, ale nemám sílu. O to je i doba posní, abychom se nebáli znovu a znovu uvěřit, že jedině s Kristem zvládneme Cokoliv. A tak mu nebojme i dnes odpovědět na jeho pozvání. Na jeho pozvání, aby kráčel společně s námi, s každým jedným z nás. A zvláště v těch situacích, ve kterých cítíme, že ještě jaksi nechceme, nebo ne, že nechceme, chceme, ale jaksi necítíme jeho milost v tom našem konkrétním skutku, slabosti, jednání nebo hledění jeden na druhého. Pozveme ho a uvidíme sami, jak Ježíš bude působit a konat svou láskou. Ale, co je důležité, tak jak teď už přišlo jaro, tak víme, že i to, co zasejeme, zasadíme do země, tak musíme o to pečovat. Proto i o ten náš vztah s Ježíšem pečujeme. A dobře, že jsme dnes před jeho tváří, před také milostnou soškou panny Marie, protože i ona se za nás chce přimlouvat, ať znovu kráčíme jenom s Kristem. Amen.